Derült egy-két fok, és ennek meg lesz az ötszöröse. Ez egy olyan műsor, amely a nyugalom megzavarására bármely pillanatban alkalmas, ezért 14 éven aluliaknak nem való, és feggele felette is csak igen korlátozott mértékben. Tele van termékkel. Van neki két telefonszáma 061 és egy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 és ennek nagyjából az ötszörösére számíthatnak, tehát a kettőnek a többszörösére 5, és nem az egynek a többszörösére 5. 0614890999 és 06 3677 1161 Filippo fél 8-től, 8 tól Karácsony fél 9-től, Bácskai. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez lesz az utolsó adás, akkor hétfőn találkozunk legközelebb. Figyelek, ha valamire! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy olvastál esetet, vagy hallottál a Bálint-Györgyel kapcsolatos hírt? Igen, olvastam.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 0614890999 és egy még nagyjából kettő és fél perc, valami belefér, hajra. Öreget Meg Megszerünk kérdezni fiala úr, hogy a Törtei Takács Kriszt a kapcsolatban tud valami újat vagy? Lehet, hogy volt már róla, hogy nem hallottam. Jól beszél valamely nap hallottam, eszembe jutott, de nem kérdeztem meg tőle a jövő héten felé van. Köszönöm szépen! Szívesen! Még egy telefon vagy kettő belefér.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 Az, ami ott tegnak tapasztalható volt, az nem azonosítható azzal, hogy ők egyébként átlépnek azon a Rubikonon, amin, amin miket nem Hát szerintem ennél rosszabb a helyzet, mert nekem azt jelezte, de távolálljon tőlem, hogy bárki felett de nekem úgy tűnt, hogy, hogy tárkarokkal fogadnak bármilyen Rubikont, hogy egy képszavarral éljek, és szerintem ez a nem tudás, vagy hogy ennyi mindenről nem volt fogalmuk,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 A tájékozatlanságukból, épp ellenkezőleg az ő tájékozottságukból és a mi tájékozatlanságunkból, azért 15 lépés hiánya, eh, amit felrovunk neki, vagy te felrovsz nekik, és eh, nem felrovsz, hanem említesz nekik, és én mellette állok, ők pedig azt mondják, nem mondják, hogy bakfide az egyszerűség kedvéért azt mondják, eh, azért az, az nem morzsika. Nem morzsika, ilyenkor én általában azért elnéző vagyok a normális, sétköznapi választott polgára szembenünk,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 gondol valamit, mert nem feltétlenül politikatudós, vagy közgazdás, vagy nem, nem, nem szervezet elméletre foglalkozik. Obavárról oba váról ő? Ja, igen, az előbb az Obavárról oba beszéltem, ami egy nagy változás volt, és ott egy-két jó jelszó az a polgároknak már elég volt, és azt gondolták, hogy megváltoztatja a világot, de a mögött elképesztő mértékű politikai munka és innováció volt, és Magyarországon azt látom a fő problémának, hogy hogy nem igazán látok szemléletbeli különbséget az ellenzéki politikusok nagy része, illetve az ellenzéki csodaváró választók között. Ugye ez rend, rendszeresen felróvod, és nagy valószínűséggel igazad is van, nem felrovad említed, most már többször szövetszerre rosszul fogalmaztam, a te megítélésem szerint, így Lát, izé látlak téged, és már önkontrollat gyakorlok, hogy ennek, amit tegnap nem tapasztaltunk, de amiről most beszélsz, annak mi azok a Lustaság, szemellenzőség mi a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 Én bevallom összintén, hogy nem sokat tudok a Karácsonynak a stárjának. Nem, nem, nem, nem, nem de uh... a stávnak a kérdése, hanem, csak, ezt csak megemlítettem, hanem az, hogy hogy jöhet létre ez a szituáció? Tehát én, én, én ezzel összétálom akarom, ha bevallom Nekem néha meg szokott keresni egy-egy politikus, beszélgetni akar dolgokról, és én újra és újra azzal szembesülök, hogy tisztelt a kivételnek,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 A sok szempontból, technikai szempontból, nem ideológiai szempontból egy végtelenúlt tanúságos történet. Tehát a hosszú távú stratégiáról és struktúraépítésről beszélünk, akkor a fidesz ilyen szempontból akár tetszik, akár nem, bizonyos értelemben mint a történet. És te látod azt, hogy felépítették a McDonald's-ot? Nem akarom azt mondani, hogy minden pontját pontosan értem, de, de szerintem szerintem azért jelentős részét igen. Leírható?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 Köszönöm szépen. Vasárnap akkor egyeztetünk a hétfőről. Rendben, köszönöm. köszönöm. Én is köszönöm. Szia. Filipov Gábor beszélgetett velem. Egy engedelmes ember, az figyelembe veszi a másiknak a kérését, és akkor kezdjük az ön dolgozatával, amely valamilyen okból önnek biztos nagyon fontos, hiszen egyébként 8 óra, 8 perc, Kornel ugye a múltkori beszélgetés messze, messze túlhaladta a 8 órát, kérdezte, ami önnél 12, nem egy cucat, hogy és mi lesz,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 Ezt azért mondtam fontosnak, mert az emberek, amikor Európára gondolnak, ahogyan önfogalmazok, hogy az IBUS kategóriájában gondolják. De szerintem, és akkor mit, mit kell mondani, hogy vithattermek megjelenítés? Igen igen igen, igen, igen. igen, tanulom a szakmát, ki tudja mi jön. Hátra egyelőre hátra az magának Én valami sörétes puskát kell venni, hiszen mezőr lesz, tehát azért, dönt, döntse majd el, hogy mégis mi akar lenni, szóval azért. Jó, hát mezőr, azért, azért, azért az most már ne heveskedjen, egy riporter is lesz, meg mezőr is lesz azért egyszerre. Azért, vadakat terül egy juhász, tehát tűzoltó, tehát előbb-utóbb majd mondja meg, mert valami protekciót kell kérnem a Fideszben, hogyha ne tudjon helyezkedni. Jó. Nos, Szóval, hogy igen, hogy ezért tartom ezt fontosnak, mert... A az, az tulajdonképpen, de a tulajdonképpen törülhető, mert az ilyen fosztóképző egyébként is origó. Az én életemben origó, igen, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember számára a szülőváros, ha ilyenfajta origó, vagy vannak, igen, azt hiszem,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 Úgy, hogy igen, tehát van egy program, tehát ugye egy, egy, egy program tervezettel nyert a város, vagy egy pályázati anyagból. Abban benne volt ön ö, tanácsilag, vagy semennyire? Nem lehettem. Azt én értem, azt én értem de azt kérdezem, hogy hát én vesz, és se éve, ne, nem, tizen, tehát amikor először a pécsi pályázat volt, mi akkor még, hát Jócsán ellenzékben voltunk, ez volt 15 éve körülbelül,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 ott, a, ott egyébként a kereskedő és, és részben a zsidók által e, lakott e, rész valamint a búzapia e, volt. Ezek ilyen kicsi tipikus magyarországi kisvárosi ilyen, ilyen egyemeletes vagy földszintes kisházak voltak, és ezt tarolták le, és ennek a Látja éjjt, azt a veszprémet, amelyik ezt nem tarolja le hozza, és hogy akkor milyen lenne.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 évek nyelv, építészeti nyelvezetében véletlenül jót akartak. Csak ugye drámai, ahogyan elment az idő, e fölött a formanyelv fölötti Budapesten is, hogyha az ember nézi a 70-es épült házakat, hát még, a, még az akkoriban a jó sikerültek nevezett házak közül is ma már inkább többeket csak ilyen megbocsátó módszer. Ez a történelmi város negyeddel pedig nem töröttek? A város nehéz pedig az, az borzalmas állapotban volt, igen, ö, penészedett, ö, omlott. Van egy nagyon érdekes módon, a, volt a Panoráma a, útikönyv sorozat, erre biztos emlékszik, annak hmm. volt egy olyan sorozat része, amely a, a magyarországi városokkal foglalkozott, és pehjére aztán 82-ben vagy 83-ban adtak ki Veszprémről egy, egy útikönyvet, sok-sok fényképpel. Ott tökéletesen látszik, hogy, hogy neki a műemléképületek, Lepusztulva, átvízesebb, eh, nagyon rossz állapotban voltak. A 87 második felében, 80-as végén indul meg egyfajta fölfelé. Most hogy baromságot a kérdezek, de beszélgettünk, és ennek következtében el fogja nézni. Veszprém akkor is megyeszékhely volt, nem? Vagy nem volt megyeszékhely? Igen. Hely. És megyeszék az, hogy megyeszékhely volt. volt, ennek nem volt ilyen jelentősége, hogy, hogy attól még azért... Tehát, hogy... Nem, azt mondják, hogy azért nem, mert, mert 56-ban Veszprém egy elég komoly ellenálló központ volt, és azért után volt? megszületett az a döntés, hogy Veszprémet a klerikális városból egy iparvárossá kell változtatni. Amit egyébként jól mutat az, hogy ez a város a 60-as évek elején egy 25 es város volt, a 80-as évek közepén pedig egy 70 es város. Tehát ez, ugye ez azt jelenti, hogy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 72 körül lehetett, és ugye édesapám még pedagógusok volt, vagy édesapám és édesanyám is pedagógus, most már pedagógus, és volt a pedagógus szálló a bentúrúztában. Most is szálló, de most nem ilyen szálló. Így van. És valahogy mi oda kaptunk, ott voltunk, tehát ott aludtunk, ezt tudom, és akkor egyszer este sétáltunk Budapesten, én erre emlékszem, erre nagyon emlékszem, és fölmentünk a Gellért hegyre,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 Szerintem nem sokkal később már volt mozgó lépcsőnk, vagy talán már akkor is volt mozgó a bástyában. De nem lett -e automatikusan szürkébb Veszfelém abból adódban, hogy látott egy mozgó ami Veszfelémben akkor még nem volt? Ő, szür szürke nem, de, de nagyon menő volt. Az úttörőáruháznak például az a labdázó gyerekfényreklányi ennél szükszer. Hogy nem lékeznek, persze. Hát az, az, egy, az egy olyan lenyűgöző élmény volt, igaz? hogy az lehet, hogy lehetett testikailag Oké, okay, akkor ide tegyünk három pontot. Azt kérdezem öntől, az írás alapján azt feltételeznem, hogy ön németes is? Hmm. Értek németül, de az nem mondanám, hogy németes, nem, nem nagyon tudnék németül elbeszélgetni. Mert ugye arról van szó, hogy TV-rádió, és hogy az hogyan igen. nyitott. Ebből hát, van egy passzív német nyelvtudásom. Igen, a németül beszélnek hozzám, arra visz, arra visz emlékszik, hogy az hogyan nyílt, hogy a szülők hallgatták, vagy hogy volt ez? Hát az anyai, anyai nagyapám jobban beszélt németül, mint magyarul. Ő egy sváb. Tehát, És a sváp rokonságból adódóan a német az ügyött a a családból is. Másrészt pedig valóban, ez a hétfő este nem volt magyar televízió, akkor eleve a sportán mondták, nézte mindenki az osztályk tévében. A is nem meg... mennyire volt korán televízió? Korán volt, korán volt, korán volt, a mi családunk volt. Az a navracsics hagyták, hagyták tévét nézni? Hagytak tévét nézni, nem nagyon érdekelt a televízió. Az osztályk tévé jó reklámunk voltak. Arról beszélek, valamit ugye a rádió. A szülők hallgattak. Nem.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 Uh, hogy mondjam, nem, nem konvergált szerintem a magyar könnyűzenei kultúra a nyugat-európaival, mert nálunk hébehova volt csak egy-egy olyan olyan, olyan erőrse az új hullámnak, mint a Fórum, vagy a Kft., vagy a vagy uh, Miközben nyugat-európában ez pedig uh, nagyon széles volt. Akkor az, az, arról... az akkori navracs is független attól, hogy ilyen akkor Magyarországon nem volt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 fogalmi tárt. Tehát azért ebben nagyon sok minden benne van, ezért mondtam, hogy olyan, mint hogyha inna három fröccsöt, és aztán hirtelen úgy döntene, hogy leül és ide egy képes napot a szüleinek, akik lehet, hogy azt mondják, hogy fiam, megbalondultál, és sose írtál, meg mi nem telefonáltál, de azt mondja, hogy valahogy elkapta a hangulat, és úgy gondolt, hogy ez a legjobb. Hát, médezer karacervan belesülíteni, hogy mit jelent az embernek -e, Európa, mert nagyon furán kavarodik benne, és számúra nagyon szimpatikusan, de a korábbi Navracs is nem így beszélt a múlt, amely nagyon távol van, de amely olyan tradíciót jelent, mint amit ez a székesegyház. egyház. Benne vannak a szovjet teherautók, benne van a vágyálom, ami egyébként egészen más, hiszen a székesegyházzal nem egybevethetők azok a rockegyüttesek, amelyeket látott a televízióban, és egyszer csak megjelnik a Navracs is úgy, ahogy saját magát egyébként nem szokta láttatni.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 A Balaton milyen nyugatiakkal való személyes találkozást tett lehető? Hát, ugye ez a, a klasszikus, a Balaton volt a találkozási pont a nyugatnémetek és a keletnémetek között, és mi magyarok voltuk a szemtanúk, és ez De ez egy passzív szemlélőnek a leírása, vagy egy aktív valakinek? De, hát, passzív aktív a Balaton, a Balaton mindenki, aki ott volt magyar, vagy aki, aki ott lakott, hogy nyári munkánk Sok az volt a Balatonnál? Persze Persze, hát a Veszprémiek ott vannak a Balatonnál. Májustól, Dolgozott. májustól, októberig dolgoztam is. Volt. Uh, hát ilyen, ilyen lángososnál uh -huh. dolgoztam, meg, meg nem tudom, égkvémes, meg ilyenek uh, strandon. Uh, de, de mindenki, aki, aki ott volt, meg egyáltalán a Veszprémieknek, részben a származásmól a és és a Veszprémiek között azért nagyon sok olyan valakinek ügyvözlő svárfelmenői vannak. Ugye a falvak. Herent, és a többi, Márkó. Az, az majd az nem olyan volt a Balaton, a... mint az ember külföldön lenne, abból az extremitásból adódóan, amennyiben a nyár és az idegenforgalom, meg mindaz, ami a Balatonhoz kapcsolódik? Ah, igen, talán igen. Igen, akkoriban ilyen. Az biztos, hogy mi sokkal, sokkal több... Talán a, budapestiek, a budapestieknek ez nem újdonság, mert a budapestiek elleni sok turistával találkoztak és találkoznak mindig. De szerintem Magyarország más tájegységén élők,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 a, a, a kanaszok, a bravo, a popcorn és az egyéb ilyen ifjúsági lapokon keresztül, és az idősebbek is, a németek, által általáhozott újságokon keresztül, azért mindig benne tudtak maradni Európa vérkeringésébe, tehát azért hézagos volt ott a vasfüggöny. Látja nem is a, a végén, igen, korábban? Hogy, hát, hogy korábban, korábban, amikor nem volt internet és nem volt kábertévé, talán ha vannak fiatalok alatt, akkor neki mondom, az, az idősebbeknek pedig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 Nyugat-Európa és Közép-Európa között van, ez akkoriban technikailag is Tehát Most kicsit arról beszélünk, hogy az ember elment a Balatonnak, egy sajátságos internet része volt, amely az életet egy, szem, egy, egy valamilyen szegmensét behozta. Lát, ha nem is Igen. fogunk tudni kiférni 8 óráig, ugye azt írja Európa, akkor nem csak természetes létközök, hanem vívmány számomra. A tény, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, számomra a magyar történelem egyik örök, mindeddig beteljesületlen törekvésének megvalósulását jelenti, független, nem alávetett államként intézményesen is részei vagyunk.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 Európai Uniós közös álláspontot A Álljon meg, meg egy pillanatra, azt állulj el nekem. Igen, igen vétózott meg, igen. Ahol a migráció ugye csak meg lett említve, vagy, és ezáltal nem jöhetett létre Európai Uniós közös álláspont, hogy Magyarország igenis nem alávetettként van ott, hiszen meg tud akadályozni dolgok megszületését, Akarom, és egy másik kérdés, hogy ez jó, vagy nem jó, és a többi, és a többi, de ott vagyunk intézményesen egyenálló állam. Állj, állj, meg itt egy pillanatra!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 Igen, igen. De, de mindennel időszak. kapcsolatban ez van. Igen, igen, ez így van. Ami azért abszurdum. Igen. Jó, hát ez ugye egy szélsőséges eset, látja 8 óra 2 így lett, úgyhogy a hátra részt azt a jövő héten. Jövő héten? <sínt> Nagyon kedves, köszönöm. Hát figyelj, jelen, nincs, nincs vége. <sínt> ha nem lett volna korlátozás, milyen hosszú lett volna ez az iras? <sínt> nem tudom.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 és én ebben én hiszek, hogy az álláspont helyes, tehát ebben az értelemben nem lehet Mi az e, engem kibi kibillenteni. Az álláspont az az, hogy Magyarországnak elementáris érdeke az, hogy komolyan vegye azt a szándékot, amit a Jobbik vezetői megfogalmaznak azzal kapcsolatosan, hogy a Jobbik maga mögött akarja hagyni a múltjában lévő válhatatlan elemeket, amelyeket én semmilyen szinten nem szeretnék kimagyarázni. Tehát ilyen szempontból m -m -m -m, azt gondolom, hogy, hogy nem, nem, nem jó stratégiait választottam ebben az ügyben. E, mert én olyan a vége felül közelítem, a vége felig az, hogy Magyarországnak érdeke az, hogy a Jobbik ne zárja rá a szélső jobbordali e, kalickát, hanem az az érdeke, hogy ki ebből. És, e, és az az érdeke, hogy a Jobbik egy olyan ellenzék együttműködés részese váljon,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 Elmondhattam volna az, hogy Orbán Miktól 2017-ben azt mondta Jobbik, hogy antiszemita párból szemít a párt lett. Vagy mondjuk idézhetem volna azt az interpellációt adott válaszát, amiben ezt a bizonyos listázás ügyet egy teljesen magától értetődő és vállalható ügynek nevezte. Tehát, hogy mondjam, hogy az egész történetnek az egyik eleme ez az, hogy nyilván a fidesz fidesznél nekem pontosan az egyik legnagyobb bajom az a gyűlöletpolitika, ami folytat, és amely egyébként a soros kampány kapcsán nyilvánvalóan egy.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 olyan a múltban történt dolgok kapcsán, azt nem mondom, hogy magyarázkodnom, de mondjuk voltam kérdőre vonva az a partnereim korábbi politikai szerekezetei vagy döntései miatt. Ez nem csak a jobbikre érvényes, tehát nekem sokat kell magyarázkodni, mások az engem támogató vagy potenciálisan támogató vagy ideális esetben egy közös főpolgám támogató pártok korábbi döntései miatt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 az akkori Gyöngyösi Márton ezt egy közegben fogalmazta meg, amelyben minden megnyilvánulása, vagy nagyon sok a különböző aktuál politikai események kapcsán Izrael ellenes volt. abból kiragadott kettőt, abban elnézésként az összes többiről megfeledkezett, és az össziről többit hagyja, hogy megfeledkezze mindazok, akik Budafokon, Budakeszin, Budaőrösen leülnek vele, és nap mint nap beszélgetnek vele. Értem, értenek. Egyébként é, nyilvánvaló, hogy abban is igazad van, hogy ez egy más típusú lépték, és egy más típusú teher. De mondjuk csak egy konkrét példát, szeretném mondani, és tényleg nem szeretném semmilyen szinten össze a kettőt. De amikor 2016. október 23-án intonáltam a színpadon a közös ellenzéki tüntetésen, akkor én úgy éreztem, hogy nem tudok elmenni amellett se, hogy tíz évvel ezerőtt szerintem óriási hívát kivetett el az akkori politika 2006. október 23-án, hogy a rendőrség nyilvánvalóan nem... nem szakmailag nagyon erősen kifogásolható fellépését a tüntetőkkel szemben, amelyek között voltak békések és voltak békétlenek, ezeket politikailag legitimálta, és én ezt akkor ezt szóvá tettem, mert úgy éreztem, hogy ezt nem tudom nem megtenni. Én ezt tökéletesen nem volt ezzel népszerű. Nagyon... És egyébként szerintem 2006 október 23-án 20. az nagy szerető van abban az akkori sodlódásnak, meg szerintem rossz politikai értékítéletek levonásának, hogy most volt hát az ország. Én ezt, én ezt nem tudnám elmondani, és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 Ugye az most rácizmusnak számíta, vagy sem, mert több mindegy. Mert innentől kezdve ez egy, hogy is mondjam, olyan dolgokon beszélgetünk, amik, amik, amiknek az égattavilágon semmi értelme nincsen. Megjegyzem, ugye a miniszterelnök az évértékelő, vagy nem tudom milyen beszédében már ezt úgy állította be, ami egy orbitális hazugság. hogy én azt mondtam, hogy zsidóképviselők listázása nem antiszemitizmus. Mondja ezt az az ember, aki még egyszer mondom, egy parlamenti azonnali kérdés adott válaszában, amikor egy másik jobbikos képviselő ugyanezt a kérdést vetette fel, hogy Máton egy csak más stílusban, akkor azt mondta, hogy szerintem az, hogy a kettős álmán listázzák, a parlamenti képviselők között ezzel semmi probléma nincs. Tehát ez, hogy mondjam, e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 Teljesen vállalható szöveg. Ez, Ez az... a szöveg vállalható, igen, de az a feltett kérdése az, hogy mit gondolod arról, hogy kettős a, a, a kettős állampolgárság ténye nyilvános adat legyen, arra azt mondta, hogy persze. Hát mi nem lehetne de persze? Tehát, de abban mi kivetni való van? Na jó, de most de János, nem akarok belemenni akkor abba a kérdés, hogy amit én mondtam, abban mi a kivetni való, mert valójában a gyöngyösi fele felvetés, miközben nyilvánvaló,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 a jobbik a többi hasonló szélsőjobboldali gyökerei párthoz képest egyszerűen történelmi helyzetéből adódóan elkötelezett a jogállamiság és a demokratikus intézmények megőrzése vagy visszaerősítése mellett. Ez egy történelmi lehetőség abban, hogy a jobbikot ö, ebben az értelemben valahogy bevonjuk ebbe a pártba. De az értelem, csak a tudom idézni, aki azt mondja, hogy más egy politikai elemző helyzete és más egy politikus helyzete. Igen, teljesen ebben, ebben egyetértek, de én egyébként tényleg az utolsó akadémiai cikkemet tényleg a jobbikról írtam, ami egyébként egy három nyelven cikk, és most a leggyakrabban idézett cikk a jobbikról a magyar politikatudományban az a cikk, amit én egy volt tanítványommal közösen írtam. Tehát én ismerem a jobbikot ilyen minőségében is, meg minőségében is, meg ismerem azt a politikai helyzetet, amiben van Magyarország, és ez a lényeg, ami mondani akarok, hogy a jobbiknál a magyar demokráciára és a magyar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 Az emich miért Ugye, nem volt elég? Vagy miért nem volt elég a karácsony, aki másnap azt mondja, hogy megyek vissza a hírtévébe, hívjanak meg, e, meg, megteszem azt, ami ekkor azért feladat az interneten nem lehet pótolni, azt, amit az ember a hírtévében, hát mondjuk azt elrontott. Öt néz, egyrészt, mit telik el öt napig? Hát szabadságon voltak például öt napig, de tényleg, Jö, de, nem je, nem... De... Egyszer volt az SDS-el olyan, amikor valami nagyon fontos kérdés volt, és én azt kérdeztem, hogy az ügyvivőket miért nem hívták össze ez valamikor a 90-es években volt, vagy a 20-es évek, nem tudom, második felében, már mintha a 20-t valamikor kettő után, de szerintem inkább a 90-es években sok azt mondták, hogy nyár volt, mindenki szabadságon volt. Tehát vannak olyan elvi kérdések, amelyek nem ismerik a szabadságot. ha És Figyelj, János, én reagáltam erre, hogy erről mit gondolok a hírtéve, azóta nem hívtak, egy máshol se hívtak, te hívtál azóta. Én is csak veled szerepeltem, voltam sajtótájékoztatón már másnap, ott természetesen bekkaptam ezt a kérdést. Elmondtam, hogy, hogy erről mit gondolok. Ott volt a teljes magyar sajtó, tehát nem gújdokoltam nem el, utána néhány napig nem voltam Budapesten. És egyébként most én nem akarom belemenni az Emik meg ezekbe az ügyekbe, szerintem az Emik olyan dolgokhoz azt a nevét, amelyek szerintem és De ha és... ebben igaza van, az nem az a fontosabb.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 intézmény van, amelyeket rendszeresen látogatok, tehát a személyes kapcsolatunk ide. csak egy, egy dolgot viszont még el kell mondjak, szerintem nagyon fontos még ebben az egész jobbik relációban. És ebben egyébként nyilván a én is például az ő véleményük más, mint amit én mondok, tehát ugye azért ezt is lássuk be. De ez ugye egy politikai vita. Azt akarom mondani, hogy igazából ugye az, hogy a jobbiknak ez a fordulata hiteles, vagy nem, az végső soron mi mérlegelhetjük, meg megérzhetjük azt, hogy miket mondanat, meg. meg, meg meg valamifajta elkölcsi pontmételekkel mérhetjük azt, hogy ez mennyire, mennyire hiszük el nekik őszintén, amit képviselnek. De az igazság, hogy mégis csak a szavazók akarata a döntő, és a magyar ellenzéki szavazók túlnyomó többsége, első fő nagy többsége ezen már rég túl van. És azt állják tőlünk, hogy mi együttműködjünk. Nyilván nem elfelemmű, nem tudom micsoda, hanem, hanem, hanem bizonyos közös célok mentén, és én az összes...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 Mert ti az, hogy a jobbik feláll mellénk a színpadra, az azt jelenti, hogy ők elfogadják ezeket a szabályokat, mármint ugye előtte elmondta, hogy, ez, hogy olyan, együtt, olyan szervezetekkel, pártokkal, személyekkel, amelyek elfogadják, hogy Orbán utáni világ egymás tiszteletére, az emberi méltóságra és a demokráciára épül ez az irány. Az, hogy a jobbik a színpadra, az azt jelenti, hogy ők elfogadják ezeket a szabályokat, jelentette ki Vada Ágnes, a DK alelnöke. Vada és szerint a jobbik semmivel sem rosszabb, mint a Prolizó Fidesz. Szilágy Emese a Magyar Tudományos Akadémia kutatója, Misa a másik vendéke, úgy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 tudom is én, hat vagy nyolc hónap, az rengeteg idő, az alatt nagyon sokat meg lehet tenni, de abban egy olyan Karácsony gergeinek kell jelennie, jele aki ezeket egyértelművé teszi, nem törődik azzal, hogy mit beszél a vadai, a gyurcsánya fiala,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 amikor sajtómeghezesést kaptam ebben az ügyben, én mindent elfogadtam, az ATV n nem tudom milyen esti műsorában is tudom. telefonon rendelkezést láttam, elmondtam, hogy, hogy, hogy ezt hibának tartom. És egyébként már akkor is elnézést keltem azoktól, akiket az adott esetben megbántott. Tehát én nem bujdokoltam el a nyilvánosság elől ebben az ügyben, még akkor is, hogyha ezt a keltette ez a helyzet. És ami a lényeg, én, én azt, az, az, az, hogy mondjam, ahhoz semmi kétséget nem fűzök, hogy ebben az ügyben én, Uh, uh, uh, én, én, én hibáztam több szempontból is, és, és ebből a legfontosabb az, hogy a mondat, amit, amit, amit, amit mondtam, az, a, az nagyon bántó lehetett sokaknak, akiket én nem szeretném megmenteni soha, uh, és ezért tartottam uh, ezért fontosnak, hogy utólag legyen még egy olyan nyilvánulásom, ami nem a politikai álláspontom pontosítására vagy helyesdésről szól, hanem egyszerűen arról az etőtéről,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 jelentősen, én biztos, hogy nem fog visszatérni rá. Le. köszönöm. Sajnálom az apropót, kelemes hétvégét. Szia! Nekedés, szia! Karácsony gergeit hallottak. Most négy percig szusszanok, aztán felhívom Bácska Jánost, és azért szusszanok négy percig, mert emberből vagyok, tehát ez nem úgy működik, hogy az ember azt mondja, hogy oké, okay, más. 061489 egy hat ha akarnak telefonálni, ha nem akarnak telefonálni. Azt is tudomásul veszem, nem azért tartok most szünetet, hogy telefonáljanak. De ha már szünet van, telefonálhatnak. 220 másodperc. This is called Friday, I'm in love. 170. Mm. Jó reggelt Jóról, Jó. köszönöm a fogadást. Egy pinata hívtam el föl, mert még hallgattam az egész műsort, ezt a 30 perceset. Jártunk el a gondolattal! Összön nagy koalíció. Jobbik együtt, MSP DK együtt, nyernek. Együtt Azt nincs. a kormány el tudja képzelni? Elnézést, nincsenek parlamenti választások. Viszont hallásra. Korregen, nekem úgy tűnt, hogy nagyon őszinte volt Karácsony Gergely, de ez az őszintesége az, ami alkalmatlan, mert teki erre a szerep, amire készül. Na, nem tűnik naifnak, de mégis úgy viselkedik. Erre mondta ten a paszta. Filipov más a politikai elemző, más a politikus, de ezt nem arra mondom, hogy igazat adjak neked, hanem, hogy mit mondott a Filipov. Kilencven. 90 Reggöt. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát ez nem tett jót karácsonynak ez a beszélgetés. Rosszat Sajnos. se. 55. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát szerintem a bal oddal, a bal liberális csak elvtelenül foghat össze a Jobbikkal. Karácsony Gergely azt mondta, hogy nem eltelenül, csak úgy tud összefogni. Másképp nem szerintem. Jó reggelt. Jó reggelt. A magyar szavazó nem hülye. Ezt jó mondta. át Én tudta azt, hogy a magyar szavazó nem hülye? Persze, sok sokszor én is mondani. Igen. Ezért nem teljesen mindenki az ember ezt mikor mondja. Um... Teljesen jó volt a riposzt. Báska Más János, Ferencváros polgármestere <coughs> van benne a vonalban. Ugye,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 a harmadik nélkül nehéz kérdéseket fölteni, elsősorban azért, mert egy egészen elképesztő technikával dolgozik, a, a, egy elképesztő montástechnikával működik az Ács által, és még sokak mások által jegyzett film, amely, amely montástechnika... Ez, ez azért a eufémizmusra beleszólhatok. Mármint, hogy melyik a montástechnika? De. Hát ugye a én mondat... Inkább herbalista kacsasztot mondanám. Nézd, én szándékosan kerülöm ezeket a mondatokat, mert...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 Hát Ugye te volt te itt már olyan, nánzal. hogy önt összehoztam az Ács Dániellel. összehoztam a Baranyi Krisztinával, ezek egyik, mindegyik hihetetlen jó szándékú próbálkozás volt, egyik rosszabbul sikerült, mint a másik. Tehát ebben én most már nem próbálkozom. Jó, hát... A... Egyébként, ha hát, nagyon cinikus lennék, akkor Ács Dániát hoznám össze Baranyi Krisztinával, de hát ez már megtörtént. Ez hát a filmben is persze. Tehát...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 de ez nem egy személyre a, van kihegyezve, ki, ebben ö, egyszerre jelenik meg a centrumparkoló alapítói mellett ö, az ön vitorlázótársa Várnai László egyszerre jelenik meg Baranyik részt. akkor soroljuk rész. régig mindenkit. Jó azért, a, jó, azért hagyjuk abba itt, mert ugye én látta már mind a három rész. Az hármet, vagy hármet, tényleg fog tartani. De látta mind a három részt? Hogy nem is. Jó, hát azt én is még... el kell döntenünk majd, hogy filmesztéták leszünk, vagy oknyomozó riporterek, vagy mi a fene? Hát nézze, erre az első két film alapján azt tudom mondani, hogy ez biztos hogy nem tartozik az investigatív újságíráshoz. Tehát az biztos, tehát az a munka, ami nem az nem investigatív... Most <coughs> hát az, az, hogy majd, egyáltalán, az egyáltalán majd el kell dönteni, én, én, én, én gondolom, beszéle, ne... mindazokkal, akik szerepelnek a filmekbe, akkor sokáig fog élni a kézajánc. Nézze... Uh...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 Férjét, férjét, én most azt szentikusan mondtam, hogy a tisztelet az most arról van szó, hogy tudomásul vesz, van, aztán maga a reagálás, hogy mennyire ez és az már nem rajta múlik, nekem ebben nincs szerepem. De az az ő től az enyém. Ez, ez így van. Jó, úgyhogy akkor majd ezzel kapcsolatban tájékoztasson engem, hogy mikor, milyen formában legyen ez. Azt kérdezem De... ön... igen? igen? Na, de, de de Rendben van, de engem nem sürget a tatár, ha azt mondja, hogy kérde időt, tudom is én, legyen március elején, akkor én nem fogom azt gondolni örről, hogy meg akarja úszni. Tehát, ta, találják ki. Jelenleg nem látok erre okot. Hogy Jó, rendben. Azt gondolom, minden nem is most kérdezem, hogy mikor legyen. So, soha nem kértem.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 Az utolsó ilyen státusz jelentés szerint vannak. Én kértem a, az illetékes főosztályt, hogy tájékoztasson a állástól, ez lehet, hogy nem fog különbözni az előzőtől, de lehet, hogy igen, abban, hogy megkapjuk, akkor a szokásunkhoz hívnak. Holabra, kitesszük Facebookra, ahol éppen tudjuk, és lehet. Utolsó hosszabb téma, belül várom majd a reagálását, arról írnak a legkülönbözőbb helyeken, most előttem az Inforádiónak van a Híradása. Közösségi fórumon mutatták be elképzeléseiket a kispest és a feledvárosi lakosok a kormány által tervezett gábán hit forgalmát elvezető útnyomvonaláról a Kiserdőv, a kiserdővédő csoport szerint a hit forgalmát a zöld területről és a lakosságtól távol kellene elvezetni. Baloksamú, baloksamú, Bácska János, több javaslata is. Azt hiszem, hogy nem az a dolgom, hogy ezt felolvassam, figyelek. Hát mondhatnám, hogy, hogy mi a kérdés, de hát ez az egész, tehát az, ami ott zajlik, és amivel kapcsolatban kérdések vetődnek fel erdővédelem. Nem elterelm, én is visszatérvem, vagy visszatérvem a kis erdőre. Van nekünk egy óvodánk, a kerekerdő oldal, Budapesten biztos a legnagyobb, húsz hús csoportban ott. És véletlenül, vagy nem véletlenül, a Délpesti Centrum Kórház hatás körében, ha nem is a területén található jelen Naponta kell az odalezetőt, meg szülőket és határáról vissza visszahozni, mert azt képzelik, hogy holnap megkezdődik annak az óriás oldának a bontása, és a gyerekeik az utcára kerülnek. Tehát, teljesen. Amit lehet fakirálni, de honnan van ez, lehet, a... de honnan van ez a Együtt. Gerjesztik. hát gerjesztődik, hát Vég, végutábbal hangzik. Tehát, mindig van olyan aggódó, aki, aki túl aggódja a feleslenes, nem ért a szóbbból, mármint abból a szóból, hogy elmondjuk neki, hogy abban a pillanatban, hogy aktuális lesz,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 Igen, a városvezető ő... kettős minőségben is érintett, hiszen nem csak az egyik érintett városvezetője, de a létesülő új tengeri melletti vekelletelepen lakik, és a közelben lévő 9 hektáros erdőtelet városszert és ritkának számít, mint leendő rekreációs övezet. Lassan megírják a lakcímét is. Persze 60 méter alapú a határútól, tehát az nem érhet, hogy azt se tudom, hogy hol van, nem szenvedem a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 akár az üzletművég saját magamról is. Jó, arról van, hogy minden érintett felének megfelelő megoldása van az szükség, az ezzel kapcsolatos tendők most, vagy a közeljövőben, ami az önszemélyt, vagy az önkormányzatot illeti, azok miben lehetők föl? Az és a tervezőkkel. Azokkal a tervezőkkel, én láttam már olyan e, ilyen vázlattervet, meg stb. A befejezés és a végidőpont. Ennek mikor kéne megvalósulnia?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 Már képződött egy új dolog, ami, amit most éppen már néven nevezünk, ez közösségi tervezésnek hívják, ezt a csodabogyóz, a csodaszert. E, és, és nem lebecső, hanem nagyon is szeretvén, hiszen teljesen egybevág azzal a szemlélettel, amit én is szeretek, hogy nehogy már a döntéshozó mondja meg mindig, minden időpillanatban, e, legyen az a kádárista az állampárt, vagy akárki más később, hogy az ott élőknek mi a jók.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 az, egy, az úgy lett, és Jó, abból, ez... a kis erdőből, abból a kis erdőből lehet ténylegesen egy olyan erdőt ö, csinálni, ami ö, két lakótelep között ö, hát az erdő jellegét nyilván, ö, tehát nem a klasszikus erdő lesz. Szóval ez az, amit úgy van írva, írva, hogy az elhanyagot lepusztult erdő helyett ligetszerű de. világított parkot kell létrehozni, ebbe a Ferencvárosi Kismetői lakosságot bevonni, tervezés, ötletelés, igényfelmérés szintjén. Így van, tehát minden valószínűleg Kispest-Radi és Radi-Kispest találkozók és meccsek lesznek. Most más vizekre vezdén, én biztos vagyok benne, mivel van átjárás a két kerület, a két lakó Úgy Ugye további közönség közönség között, de... a további voltak a határút, zaj- és rezgés terhelését jelentősen csökkenteni kell. Teljesen egyértelmű, a hogy miután a, a veked az m 5 kivezető szakaszem miatt már így is túlságosan terhet. Nem képzelhető el, hogy a másik oldalán is, tehát a, ez ugye egy kilométer egy kilométer ö, ö, oldalhosszúságú négyzetként lehet de kell a elképzelni. A négy egy kilométeres szakaszból egy kilométer már terhet ugye az m 5 miatt. A másik egy kilométer a határút ö, se gyenge, mutatnánk mondhatnánk itt, tehát teljesen értem, hogy a határút a, a teherrendtesíteni kell, én még azt sem tartom elképzelhetetlen, sőt, cél lehet, hogy 30-as övezett További öt, terautók kitiltása, tot, stb. És ehhez képest kell a, a kiserdőnek véderdő, rekreációs övezet, közösségi tér, stb. többi funkciókat betölteni. A József Attila lakótelepet is be kell egy gyalogos kell összekötni, valamint az élhetőség kedvét az utakat sűrjesztve, illetve zajvédő falakkal kell vezetni. Hát, ahogy az jobb helyeken is, így nálunk is majd meg fogjuk, hogy meg kellene csinálni igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, láss, jövő héten ismét. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Én is köszönöm, viszont hallásra. Bácska János hallották Ferencváros polgármesterét. A Lásztrén Train alatt telefonálhatnak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Egyébként dörö.fi alajanos kukat gmail.com 310 másodpercünk van az akármire. az utolsó telefon túlnyúlik a lástrén húmon, az nem lesz probléma. 061489, 0999, valamint 063677161. 280. 240 Kettőszez. Száznyolc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 kérdésem az, hogy elég volt ez el a szél óra? Ön bék hallgatta, eldöntheti helyettem, viszont hallásra. Ne tegyenek fel álságos kérdéseket. Nyolc van. Met De repont